Rugăciune pentru taina chipului dumnezeiesc. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, a toate făcătorului! Te iubim și te rugăm, mântuiește-ne, sfințește-ne, desăvârșește-ne și înfiază-ne, după cum a fost sfatul cel dumnezeiesc. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, că Tu ai zis. Mă milostivesc de cine vreau să mă milostivesc. Și mă îndur de cine vreau să mă îndur. De aceea, pe fiul tău cel iubit ne-l-ai dat, ca să ne scoată prin jet sa din păcat. Cu iubire nu numai că de păcate ne-a iertat, și cu scumpul său trup și sânge ne-a curățat. Pentru noi sfintele taine de am temeiat. Pe care a preasfintei trăim ne-a purtat, pe trepterea adevărului tău ne-a ridicat, porunca vieții veșnice ne-a învățat în inimile noastre, cele curățite de negura gândurilor, cuvintelor și faptelor rebe, a intrat, ca un prunc în ieslea cugetului nostru s-a născut, în sfântul potir al conștiinței noastre a crescut și ne am fiat. Cu lumina lina a Sfintei Slave ne-a sfințit și la față ne-a schimbat. În veșmântul de nuntă ne am îmbrăcat, pe treptele de săvârșirii să facem poruncile fericitilor ne-a învățat. Inelul mântuirii în degetul neamului nostru l-a așezat. Noi pentru neamul nostru, cu îndelungă răbdare, l-am rugat. Să facem la vremea potrivită cele rânduite putere ne-a dat, Asupra noastră ca asupra sfinților a suflat. Prin el Duhul cel Sfânt s-a povărât Și asupra neamului nostru ca o taină din bleac făcută Și de îngeri neștiută a stat. Prin Duhul înțelepciunii, cu darul deosebirii Duhurilor, de Duhul cel rău și de Duhul cel lumesc, ne-a separat. Prin Duhul înțelegerii tainele cele ascunse ne-a învățat, prin Duhul tăriei spre tine ne-a înălțat, prin Duhul sfatului de toate cele sfinte ne-a împărtășit și răspunsul cel bun la judecata sufletelor noastre l am aflat. Prin duhul bunei credințe, ortodox, ne-a păstrat. Prin duhul temerii să stăm bine, să stăm cu frică, ne-a poruncit și ne-a îndemnat. Prin duhul cunoștinței, pe calea cerminată la cer cu tăi, ne-a purtat. Și cum să te iubim, să te slujim, să te slăbim, ne-a învățat.